Maria, mm. vad äter du? Det är lite räkor och lite, lite majonnäs faktiskt och ägg. Det ser väldigt gott ut. Ja, det är gott. Aj! Rör inte bort med fingrarna. Men jag skulle bara ta en liten räka. Nej, jag har väckt det här. Det här är min mat. Men en räka inte så mycket. det är min mat. Du är alltid så sur när du bantar. Aj! Vad Don't tell me that your life is dull and gray.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 Som är då. En lokaltidning i Falkenberg och Varberg. Man kan bo i Halmstad och läsa den också, men då får man anstränga sig lite. Precis. Den finns ju även på webben www.hn.se. Och då behöver man inte anstränga sig alls, för då kan man läsa den var man än befinner sig i hela världen. Just det. Sen är det ju en fördel om man vill läsa många artiklar, att man tar en liten provprenumeration. Mm. Endast en krona får testa på en månad. Mm. Mm. Veckans gäst är Thomas Järvheden, en väldigt musikalisk ståupptjänst. Jag tror du säger en väldigt muskulär, eller vad heter det, musklig, muskitör. Vad jag brukar säga? Musk, mörkmuskig. <laughs> heter det Och ni? du säger att det är rasistiskt då, om jag säger det. Ja. Att det är ett rasistiskt ord, mörkmuskig. Men heter det verkligen mörk Mörkmusky? Nej, ja, det känns fel när jag säger det. Men det är någonting i den stilen. Något liknande. Ja. Nej, men han är väldigt trevlig. Ja, han är väl inte känd för att vara Otrevlig. så otroligt vältränad. <laughs> Nej, men att han är trevlig menar jag. Han jag är väl... nog lagom vältränad. Och det är han bor i ett väldigt trevligt litet hus. Just nu i Just Skåne. Just nu i Skåne. För att de är där och spelar upp. Musikalen Annie. Och den flyttas ju från Malmö till teatern i Göteborg snart. Var kommer han att bo då? Det vet vi inte. Var bor han i varje fall? Stockholm. I Stockholm. Undrar man håller på och Jag frågade aldrig det. Nej. Det blir sån dålig stämning då. <laughs> om man inte gör <laughs> om det. Om man inte gör det, precis. Ja, han kommer ju berätta lite om sin egen bonusfamilj och sådär. Nu i veckan så har vi ju fortsatt träna och haft en liten utmaning att vi ska köra... 30 minuter cross-trainer utöver alla träningspass. Ja, det var galet. jag kom på den dumma idén? Du förstås. Det var en utmaning. Och det har varit jobbigt. Men nu är vi snart i mål för denna veckan. Ja, det är bara en gång kvar. Har du märkt att många av våra gäster har startat egna poddar? Ja, just det. Är det Vivi Wallin senast, Ja jamen. där måste ni lyssna på. Väldigt trevlig podd. Och sen så har Anders och eh... Johanna Lindbagge. Har ni väl en podd? Ja, men. Och eh, även Linda Jöngren-Sydling startar podd efter att ha varit med hos oss. Och då har vi ju varit gäster där också. Och sen eh, även Lotta, förlossningsförberedande stöd, har också Aha. startat en podd. Höcket, den ska ni också lyssna på. Ja, men det är roligt. Vi gillar poddar och vi gillar att våra gäster syns överallt. Det känns så härligt. Man, det, är som, det är som våra barn. Man är så här stolt över dem, liksom. Ja, och det var ju roligt när var det, var det guldbaggegalan bland annat där vi såg en del av våra intervjuoffer. Mm. Fredrik Hallgren var nominerad bland annat. Och, Frank alltså, Dorsin var väl med i alla fall och presenterade någonting eller? Ja, så var det nog. Och när man bläddrade i tidningar så dyker de upp också. Så att det är roligt, vi önskar alla lycka till både med sitt eh, arbetsliv och sina bonusfamiljer. Vi var ju på en föreställning i tisdags kväll. En väldigt viktig föreställning som handlar om psykisk ohälsa och heter Aldrig ensam. Mm. det är en organisation som Charlie Eriksson har grundat. Han är från Falkenberg och fick ju panikångestattacker och var nära att ta sitt liv men räddades i respirator efter att ha ätit massor av tabletter. Mm. Och det berättar han om väldigt öppet och så är det musik och även lite prat av hans kompis Kristoffer Gresula som också är från Falkenberg. Allting bra kommer från Falkenberg. <laughs> ja, eftersom du är därifrån. Ja, Nej, men det var väldigt starkt och väldigt fantastisk musik. Ja, han gjorde några egna låtar och en del covers av till exempel Ted Gärdestad och Avicii som också båda två var drabbade av psykisk ohälsa och tyvärr avslutade sina liv. Tycker det är sällan man hör livemusik som verkligen är sådär riktigt glasklar och det var fantastiskt. Ja ha. jättebra röst och så kompar han sig själv på både gitarr och piano. Och så har vi ju både varit på lunch hos Rolf Törnblom som känner din pappa bland annat och sen så var vi på middag hos Anita och Jan Milén. Mm. Väldigt trevligt i fredags. Annars har det ju varit en barnlös vecka. Lycke har ju sovit över här med sin flickvän två kvällar va? Mm, och sen så var han ju iväg på bio med sin lilla syster Helle i fredags. Och då är det så här roligt att då får jag ju ringa hennes pappa och fråga ifall. Ja just det, om vi får låna henne. Då skrev jag så här, får Lycke låna sin lilla syster? Ja. Och då tänkte jag. Han har ju faktiskt två lilla systrar men det tänker mm. man inte så mycket på för de är så lika i ålder, de tre äldsta. Ja, just det. De är ju, kommer att vara 17, 16 och 15 i år när de har fyllt färdigt. Mm. Mm. Så att de är som trillingar nästan. Men de var väldigt nöjda med att se röja Ralf. Det är ju sportlov i Halland. Så därför har de kunnat göra sånt på dagtid. Mm. Annars har det inte hänt så jättemycket. Vi har ju tränat extremt mycket, det har vi redan sagt lite. Igår hade jag nog... Fyra olika sorters pass. Jag hade ju två pass. Step up och zumba. Mm. I ladan hos Golden Wellness. Och sen gick jag en timme. Och sen cross då i 30 minuter. <laughs> jag känner väl att min kropp har bara så här förbränt hela natten. Jag tror mm. jag gick ner tre kilo bara på att sova. <laughs> Nej, det ger resultat att öka träningen. Och för mig då att äta lite mindre. Och för dig att äta... Både bättre och mindre. Nej, ah, fast jag äter faktiskt inte mindre. Det ska du inte säga. Nej, det kanske du inte jag äter faktiskt mer. Med färre kalorier. Ja, man får tänka på vad. Vi hade ju en väldigt konstig diskussion, du och jag. Och du är ju väldigt smart i vanliga fall. Men du hävdar ju... Och det starkaste, att äter man 100 gram chips, då går man upp 100 gram. Och så försökte jag förklara för det att nej, i 100 gram chips så finns det oerhört väldigt mycket mer kalorier än i 100 gram sallad till exempel. Ja. Men du vägrade erkänna. Jag tänkte, jag förstod inte riktigt hur det skulle svälla upp liksom och bli tyngre än det kunde vara. Så du förstår inte alls det här kalorisystemet <laughs> överhuvudtaget. Så en tesked olivolja är inte samma fettinnehåll eller kalorinnehåll som en tesked sked vatten. Nej, jag tänkte om man smörjer in sig med en t-sked olivolja då går man ju bara upp. <laughs> 100 gram kanske. Du är så knäpp. Nej men jag äter faktiskt mer. Jag äter oftare. Jag äter ju fem målmat om dagen. Mm. Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, kvällsmat. Så att ibland känns det som att jag bara äter och äter och äter. Och vill man kolla vad det är jag äter så kan man kolla det på mitt Instagram plus mamman. Och oftast är det händelser jag lägger upp varje dag vad jag äter och hur jag tränar. Jättefina bilder och eh, häftigt att det funkar så bra. Du har gått ner över... 10 kilo ju, ja? mm. på bara några veckor. Det är fantastiskt för nu kan jag knappt lyfta 10 kilo. Vi var ju på Hit Tabata uh -huh. hos Petra häromdagen och då hade jag 10 kilo på stången och lyfte, skulle göra lite pull-ups och uh -huh. grejer så att jag, var var tungt och det gick jag släpa på liksom. <laughs> ja, just det, det och sen så haft. ska 20 kilo till bort. Så det uh -huh. är, mm. Vi jobbar vidare med det i alla fall. Är det dags att eh, lyssna på Thomas Järvheden? Absolut. Han har ju kusiner i Varberg faktiskt, berättar han. Så han har varit rätt mycket här i våra trakter. Framförallt när han var yngre och på sommaren och så. Mm. Hej och välkommen till podden, Thomas i Järvheden. Tack och hej. <laughs> vi är ju lite nyfikna på var vi är någonstans. Någonstans ute på Skånska landsbygden får man väl kalla det. Då mm. jag vi har blivit kidnappade och dumpade här. Jag vet vad vi är. Vad heter det? Ja, jag skulle nog kalla det för eh, kanske Börringe. Börringe? Eh, ja, mm. om det är någon som är bekant med den här delen av Skåne så är det liksom inte så jättelångt bort från Börringe kloster. och Anitas Café tror jag heter som ligger ja, hyfsat nära Sturup kan man säga, okay. ute på landsbygden bara. Mm. Det är ett berömt café alltså ja. Ja, det är jävligt fina bufféer där Folk sitter och käkar lunch där hela dagen. Och en jättemysig liten stuga kan man väl säga Eller ett litet hus här som, som ni har Ja, det ett sommarhus som, som vi har eftersom min fru är ju från Skåne och ja, alla hennes syskon och föräldrar bor ju här nere. Så att så fort det är lov brukar de bränna ner och, och ibland följer jag med. Men just mm. nu är jag ju här hela tiden som jag spelar i musikalen Just det, sen har du lite kopplingar till Varberg. Är det kusiner och en morbror som bor där? Ja, absolut. De bor där nere vid... Säger man Apelviken eller Appelviken? Jag tror det stavas Apelviken, men man ska säga Appelviken om man är varbergare. Jag vet ja. att jag säger fel och jag tror att... Apelviket. Ja, då säger man Äppelviket. Ja, just det. Jag brukar alltid säga, fast jag säger Apelviket. Apelviket, ja, just det. Ja, så du har varit där på somrarna när du var yngre och så, ja. Ja, absolut, absolut. Mm. Och även gjort lite stand-up på Majas. Sunny stand-up var ju flera år där. Ja, ja, precis. Jag har varit på Varbergsteater också ett par gånger och kört solo show och sådär. Det är väldigt, väldigt fin på teater mm. Nu ska vi prata bonusfamilj och då kan man väl säga att du är uppvuxen i lite bonussammanhang. Ja, det kan man väl säga, som min farsa, jag bodde hos min pappa på helgerna mm. fram till jag var nio Sen stack han till USA i 22 år, det var ju inte så jätte, jättebra kanske för föräldraskapet Men det här med att bollas fram och tillbaka, det har jag ju mycket erfarenhet av liksom från när jag var liten Och då pratar vi sent 70-tal och sen under 80-talet Ja, jag tror han flyttade 82 år, men mm. ja, precis och fick du någon ny bonuspappa in i familjen någon gång där? Ja, alltså ingen så här som bodde med oss. Morsan hade liksom en pojkvän i, i några år, eller om man ska säga, gubben. Men jag tror att man plockade lite så här, ska man säga, russin i förebild -egenskaper. För jag tycker att jag hade ingen tydlig närvarande sån här manlig förebild utan jag plockade lite från min storebrorsa, lite av det som jag fick från farsan. Sen då från mamma, mamma hade väl kanske ett par olika pojkvänner. Sen även hade vi en magister när jag gick i mellanstadiet. Så jag tror att man plockade lite... Mm. Bra russin liksom utan istället för att Jag tror att jag har plockat det bra istället för det dåliga mm. Och inga mer syskon Som kom in där heller då Nej inga efter mig Jag är ju farsans fjärde barn Och eh, mammas tredje barn Så pappa hade alltså ett barn innan Mamma och han fick tre barn till sen då Som du har vuxit upp med Ja det är lite lurigt i det där, för att när jag var pytteliten Då var min största storysyra Hos oss en hel del Så att hon tog ju hand om mig mycket och så här Ja och då vet man ju själv hur det är att ta hand om en liten plutt. Liksom. Det är ju skitgulligt om man blir alldeles nära. Men jag kommer inte ihåg någonting av det. Så det känns väldigt ontacksamt. Så jag minns inte ens att de har bott hos oss. Men har ni kontakt nu och så? Ja, vi träffas inte jättemycket. Men vi är ju numera med Facebook och så. Här, så har man, man har ju någon slags kontakt hela tiden. Liksom. Och sen ja, varandras liksom, bemär, bemärkelsedagar och sånt där. Man, och, och fyllde 50 för, för, förra sommaren då vi där. Och så här. Men jag tror ju, vi ses kanske... Max vartannat år. Mm. Ja. Men är det skillnad på biologin där på något sätt? Att du är närmare dina helsyskon? Eh, jag har inte någon känsla för att det skulle ha med biologin att göra. Men däremot att vi växte ju upp tillsammans. Och även att vi bollades fram och tillbaka tillsammans som en liten flock av tre ungar. Mm. Så det har ju gjort oss tajta liksom. Mm. Man har ju så mycket minnen ihop och man är stöpta i samma form liksom. mm. så att eh, nu har vi mycket mer kontakt än vad jag har med min äldsta storisyr mm. på det sättet men sen är det faktiskt, vi ses ganska förvånansvärt lite tycker jag, vi syskon vi vuxna, men brorsan och jag ses ju ofta på grund av att vi spelar tennis båda två, Aha. så det, liksom det har blivit en naturlig grej, att det så här, kan du lira ja visst, så, så vi ses ju säkert minst varannan vecka i alla fall eh, men det, har, <laughs> det är inte för att vi är sociala, vi är inte så sociala <laughs> liksom. Så var du nio år då när pappa flyttade för gott ja. bort från Sverige. Hur minns du den tiden? Vad ja, tänkte ja. du då? Nej, Jag tyckte det var för jävligt såklart. Och sen visste jag inte då att han skulle vara borta så länge. Utan han hade sagt att han skulle åka dit och göra business. Och eh, komma hem sen när han hade lyckats. Liksom. Men eh, sen gick det år efter år. Mm. Så att om man skulle göra en lång historia kort så hade jag ju enorma behov av att ha min pappa eller egentligen bara någon att, mm. att ty mig till förutom bara mamma då. men jag tror att jag var 13 kanske jag var när jag nästan skar av den nerven eller om man ska säga mm. där jag gjorde mig fri från det behovet genom att egentligen stänga av jag kan inte säga att jag stängde av min kärlekspappa men jag stängde av den kanalen liksom som, som gjorde att jag kände att jag behövde honom och det är väl på, på gott och ont liksom. Jag slutade vara så längtig om man säger så. Mm. Men det är också så att vi förmodligen inte är varandra lika nära som, som vi hade varit. Ja precis. Hur ser relationen ut idag? Ja men han är, han är min farsa, så vi Jag hör om ett honom och han hörs till mig. Vi hörs kanske varannan vecka så här. Man mm. och... Nej jag tycker vi är mycket som det är klart att han är min pappa men vi har ju alltid haft lite mer av en kompisrelation så att vi mm. Jag vet, han har ju aldrig varit den där närvarande förebilden, liksom, utan mer än någon som finns där som man kan ja, skratta lite med och mm. snacka lite mer och så. Där. Hur har det påverkat din egen papparoll, tänker jag då. Det är så svårt att säga vad jag har fått med mig där. Men jag bestämde mig ju tidigt för att jag aldrig skulle vilja lämna mina barn och utsätta dem för samma saknade man ska säga. Så för mig var det ju en dubbel sorg när. När det blev så att jag och, mm. och mamma till min äldsta dotter När vi ändå splittade upp liksom, Och då menar jag inte att det på något sätt var Åh det var mammans fel Utan det var så att eh, när, när det blev som det blev och kärleken tog slut om man insåg att nej vi måste splittas Och var det så jävla, Det var sån eh, personlig eh, Nederlag tycker ja. jag Att man inte kunde hålla det som jag hade Lovat mig själv mm. när var liten liksom Och har du som Komiker och artist Kunnat vara hemma mer på dagtid med barnen och haft en fördel av att ha ett litet annorlunda jobb än de flesta. Ja, det är faktiskt för- och nackdelar med, med jobbet, absolut. Men jag vet, jag vet inte... Alltså, det är ju det är förskola liksom... Mm. Eh, men innan det så är det klart att jag har ju varit mycket mer flexibel på dagen Och så och det är även nu, den här veckan till exempel när vi kom till förskolan i tisdags. Var det var en stor lapp, och eh, obs, mycket smittsamt. <laughs> och då vände vi dörren jag bara nej, vi går inte in där. Så att jag hade Penny hemma både tisdag, onsdag och torsdag. För att, ska jag ner och spela musikal, smitta hela casten här nere också. <laughs> nej, det går inte. Så det är ju bra, jag, jag, och, jag, jag skrev det på... På Instagram och då var det flera som bara, ah, jag önskar, jag hade haft den möjligheten. Mm. Folk har ju sina vanliga jobb liksom. ja. Men sen är du borta en del kvällar också så du, du går miste om lite kvällstid kanske istället då? Ja alltså det är ju fredagsmys i okänt begrepp, okänt begrepp <laughs> nästan för mig. Så det är klart att man, man missar ju en del också, absolut. Hur gammal var din älskade dotter när ni gick i Hon var två och ett halvt. Och, eller nej, hon var tre och halvt. Och då, för att till den i frågan innan så, så var ju jag väldigt eh, tydlig med... Att jag ska ha henne halva tiden. Mm. Så att det inte blir som med min fars att vi var där varannan helg liksom. Så det var varannan vecka direkt där? Ja, man hörde sig ju för liksom... En vecka är väldigt långt en tre åren. Mm. Så vi körde ett schema där vi var liksom tre dagar här, tre dagar där mm. och sen så två dagar här, två dagar alltså för att det skulle till slut gå upp i jämna perioder så blev det typ tre, två tre, två, tre, två eller något sånt där, jag mm. kommer inte <laughs> ihåg hur det blev. Som en sju taktslåt kanske. <laughs> ja, lite så. Kanske därför hon blev jazzmusiker. Min, min dotter nu, hon kör ju sju taktsgrejer. Hon Ja, hon spelar trummor och håller på. Coolt, för det gör jag också. Jag, som hobby, jazztrummis. Ja, just det. Jag klarar bara femtakt, inte ja. sju <laughs> nej, nej, hon klarar grejer som inte jag fattar, men det är, jag ska inte säga att de spelar just sju takt ah, men, men sen tycker jag att det, kom, det var lite skillnad Nu kommer jag in, jag har lite monolog här nu Men jag tycker att det var <laughs> intressant att När jag bestämde för att vi skulle ha henne halva tiden Så tyckte jag att det var ju ingen big deal För jag minns ju själv att man åkte till farsan och man mm. åkte tillbaka och så här. Jag, jag tyckte inte att det skulle vara så mycket krångligt Eller svårt för henne Men sen förstod jag i efterhand Vi var ju en liten flock, jag och min brorsa och min syra Och jag var minst Så man hängde ju bara med liksom Medan min var ju ensam Och det kändes nog mycket mer på djupet för henne Att bollas fram och tillbaka mm. Så att jag kan tycka att det är inte helt självklart det här med alltså det är ingen mm. lätt fråga att man ska bolla en ensam unge fram och tillbaks utan jag kan tycka att det kanske finns ett värde i det här med att man ibland har en bas hos en förälder och att man åker på till den andra absolut ofta ändå men att det blir mer så här, nu är det utflykten till den föräldern men basen är hos den andra jag vet inte vad som är bäst, jag säger bara att det var inte helt självklart att mm. få henne att känna sig trygg med det här med att man ska åka fram och tillbaks jämt mm. det finns ju till och med de som testar den där fågelbo-metoden kallas den väl, att Barnet bor i till exempel, om man har ett hus. Mm. Och så får föräldrarna vara där varannan vecka och, och ha en gemensam övernattningslägenhet som de också delar. Ja. Det tror jag funkar ett tag för no några människor. Kanske sen... inte när man börjar blanda in partners och sånt. Nej, Nej, utan det kanske är allra första perioden om man fortfarande kan, kan sköta det så. Då, men... Och sen träffade du din fru? Ja, det var många år senare. Många faktiskt. år senare. Hur ja. gammal var din dotter då? Du var en sex år. Mm. Vi smög med där i början. Då var vi liksom kompisar, var den officiella versionen. Och sen, och det tyckte min dotter var roligt. Att det kom in en kompis där och hängde hos oss. Men sen när det liksom blev outat att det här är en pappas nera tjej, då tror jag, jag blev lite svartskjuk. Drama mm. där, att det, var, det blev i alla fall inte så smidigt som jag hade hoppats, <laughs> utan man, man fick jobba, jobba på det där. Det blir en slags dragkamp om mig på ett undermedvetet sätt, tror jag. Mm, mm. Ja, så att... Och Therese hade inga barn sen tidigare. Nej. Var det något som du funderar på? Jag vet Maria, när vi började dejta så tyckte hon egentligen att ah, men Martin har ju inga barn, han kan inte förstå det här med att leva i en familj eller så. Mm. Ja, alltså man tänkte väl att möjligt. Jag, jag tänkte, hon sa att hon inte ville ha barn så jag tyckte det var lite udda om man ska säga att hon, var, mm. att hon verkligen inte ville ha barn. Så tänkte jag så här, att ja ja, det där kan nog ändra sig. Inte för att jag kände att jag behövde ha fler heller men jag litade inte på att det hon sa skulle jag gärna för evigt <laughs> för man har sett folk ändra sig för. Och mycket riktigt så ändade hon sig efter ett tag. Så då var det var ju hon som drev på att vi skulle skaffa gemensamma barn. Men hade hon varit lite bonusmamma då och eh, tagit lite föräldraransvar, eller hade hon backat och låtit dig ta mer hand om det? Eh, ja, både och. Jag, jag tycker att jag under en lång tid var ju jag föräldern och hon var liksom min flickvän eller ja. Ja, sambo Och, och Lite extra vuxen. kanske. Extra bara. vuxen, precis. Det var ett bra ord tycker jag, extra vuxen. För vi har varit ganska noga med, i alla fall i början då, att, att låta eh, min äldsta dotters då, mamma få vara liksom, hon är mamman och jag är pappan och så är det här en, en extra vuxen. Mm. Det var lite, jag vet att alla gör olika med det, men det var så som kändes mest smidigt då liksom. Sen har det växt fram att, eh, med Therese har ju blivit mer och mer bonus mamma och hon är väldigt sådär de <hör> sista åren att de... Hon är ju mycket mer pusslig med min dotter än vad jag är. Ja. Och tar hand om henne. Och ibland när jag är borta och jobbar så, är, så är de, de har de liksom en jättebra relation. Mm. Men det var inte skitsmidigt i början. Och det, vet, det, är, det är svårt att få det att bli helt smidigt. Ibland, mm. en del har ju såna -historier Hur bara glider in och <laughs> allt klaffar. Men nej jag tycker att det var lite småmäckigt. Och, mm. Som livet kan vara. Liksom. Mm. Och sen kom det ju två små knatta som mm. nu är... De är tre och sex. Mm. Tre och sex. Hur tyckte din dotter det blev att det kom små människor in i hennes pappas liv? Ja, jag tror att när den första kom så tyckte hon nog att det blev lite orättvist. Alltså för att den fick ju vara med mig hela tiden. Mm. Mm. Ja, då upplevde jag också att det fanns en, en svart sjuka som kom in. Liksom. Eh, och det får man ju vara jäkligt smidig med och försöka. Jag försökte förklara för henne att hon hade ju redan fått för det första tre och ett halvt år själv med mig från början. Mm. Mm. Eh, och sen så fick jag räkna lite matte på halva tiden sedan dess. Liksom. Tittade hur mycket du för att vara med mig själv. Liksom. Så att, oh, du leder. Du leder ja, du leder. Liksom. Så, eh, och sen har det ju gått några år, och, och sen när den minsta kom så, då hade hon ju vansinne. Så att jag tyckte att hon. På något sätt kändes det som att hon kunde ta emot en minsta med mer öppna armar mm. än den mellan syskonet. Mm. Men eh, det är så himla stor ålderskillnad också. Så det är svårt att, de blir ingen liten flock utan mm. hon blir ju nästan en extra vuxen i deras liv. Mm. Och de tycker det är jättekul när hon mm. kommer och, och de gullar och har sig liksom. Mm. Men hon är tonåring, hon försvinner därifrån och kommer tillbaks. Ja, hon är som en... Ja, om man ska återgå till fågelboliknelsen mm. så är hon som en egen fågel som flyger och kommer hem då och då. De fattar aldrig när och varför. Nej, nej. Jag funderar ibland på det här som komiker. Måste man ju vara ganska vass? Man måste liksom gå över en gräns för att få skratt. Man måste liksom skruva till grejer och annars blir det för mjäket på något sätt. Ändras det någonting då när du blir pappa? Eller kan du vara lika... Rå som tidigare på scen mm. eh, Jag kan absolut vara lika rå som tidigare Och det är jag Men alltså Alltid med en underliggande värme eller glimt eller Så, här, så här Publiken så länge jag känner att publiken fattar Vad jag egentligen står Då kan jag ta grejer hur långt som helst mm. Och det blir bara roligare Så länge de är med på tåget liksom. Men jag kan nästan också tycka att Ju mer folk känner att man är en, en varm person till exempel Om man ganska tidigt etablerar att Jag är pappa till tre flickor mm. Då är det, lite, det är lite som den här reklamen på tv. Jag är, jag är tandläkare och mamma. Alltså, alltså, man känner direkt att det här är någon man kan lita på. Mm. Någon man kan relatera till. Mm. Och det gör att jag nog kan dra skämt kanske ännu längre. För mm. folk fattar att jag egentligen är liksom en, mm. att jag har fötterna på jorden. Mm. Jag är ingen liksom cool snubbe som är ute och fästar på störeplan och sen skämtar om knark. Liksom. Jag är ju jag är jättemycket skämt om vardagslivet men med mina eh, skruvar på det liksom. Mm. Och folk känner igen sig i det Särskilt mycket har ju folk Vad ska man säga, i, i min livssituation det är ju, När jag var yngre kanske jag hade en yngre publik Men nu de som kommer, det är ju ofta folk som har Ett par ungar liksom mm. eller, eller varannan veckans livet och mm. sådär De tycker det är kul att känna igen sig i det jag snackar Har det letats in då i, i dina Ståupprutiner Hur det är att vara pappa Eller just att sakna barnen ibland då? Alltså det är nog Oundvikligt att det eh, det kom in redan så fort min äldsta dotter låg i magen. Liksom, att, att Det började komma in sådana skämt. Jag tyckte innan när jag var yngre så, åh pappa humor. Jag alltså, var skämt om att vara pappa för fan tråkigt. Men grejen är att det, det beror på hur man gör det. Och jag tycker stand-up blir som bäst om man gräver där man står. För det känns mycket mer äkta. Sen är det inte så att jag kanske drar skämt om vad jag saknar mina barn. det alltså, Snarare kanske skämtet handlar om... Hur skönt det är när de åker mm. alltså, till exempel, alltså grejer som folk hajar till mm. av alltså, Sen förstår ju folk vad, vad det mm. finns Att det finns kärlek i botten också Så, ja. ja, man vrider och vänder Jag skriver ju en hel del roliga låtar också Det har ju skrivit En rolig låt per unge Som har legat i sin mammas mage Just det ehm, och, Ja, vi får se vad, vad de säger om dem När de blir stora Och vad heter de låtarna om man vill hitta dem på Spotify? Ehm, ja, den första heter ju F-låten <laughs> Jag tror jag vet vad det ja, syftar på Ja mm. ja precis, den, den råkar fokusera lite mer På vad ungen skulle ut Till slut, den börjar väldigt fint Och sen blir den bara väldigt brutal eh, Och jag faktiskt får mejl från folk som har använt den Under förlossningen, alltså de har haft den i förlossningsrummet Det är väldigt <laughs> roligt ja. Och sen så har jag en som heter Barn nummer två som handlar om att eh, mitt andra barn eh, är mest i, i reserv om det skulle hända något med den första. Det var nämligen som inte uttryckte. Tänk, tänk om det händer och bara ha ett barn så alltså, skrev jag då. det ändå. Det är fast. Och sen den sista heter surjök. Och den handlar om när man måste göra barn på liksom vissa tider för att det Tog en stund och avla den så att schemalägga och så här ja, schemalägga precis. Den är, det är nog en ja, den är riktigt bra tycker jag, Sur, surjök. Mm. Sen har du ju ett alter ego som heter kärvheten. Där du mm. också gör, vad ska vi säga, de är inte lika humoristiska då. Ja, de är inte där... roliga alls, <laughs> låtarna. Men det är ju mycket känslor och där, där finns ju då Pappa kom hem. Mm. Och så har du även skrivit lite om hur det är att vara pappa själv då. Ja, jag skrev, eh, ibland om jag kommer på någon allvarlig låt som sagt, då ger jag inte ut den under mitt eget namn. För det blir så konstigt om man sitter mm. och liksom mina roliga låtar så kommer det plötsligt något sorgligt <laughs> mitt i festen. Liksom. Men eh, jag skrev, den där Pappa kom hem skrev jag för många år sedan. Utifrån hur, du, hur jag att det kändes när, när farsan stack då. Men sen skrev jag en låt som ren terapi för mig själv också då. När jag lämnade min äldsta dotter då. Och den heter, nu ska vi se. Det är inte, inte ditt fel, Ja, inte ditt, ditt film. Film, ja. Precis. Mm. Mm. Så, För det var ju, man hade så jäkla dåligt samvete och sådär. Den är ju jättefin den, den låten. Ja, jag Men... tycker den var jättefin. Och, och sorglig. Mm. Mm. Vad har du för förhållande till musik? Kom det till och med före komiken på ett sätt? Ja, det gjorde det. Jag spelade piano sen jag var fem. Jag var ganska duktig på det när jag var liten. Så där. Sen så halkade jag egentligen in. Alltså, jag har skrivit låtar så här mm. när jag, redan när jag var tonåring och sådär. Men, men sen halkade jag in på stand-up eh, när jag var. 23-24 år. Alltså jag har alltid fått, velat få folk att skratta också. Mm. Det har alltid varit roligt. med musiken... Jag trodde nog liksom när jag var barn att jag skulle bli musikartist. Det var mm. på något sätt den känslan jag hade. Men sen halkade jag in på stand-upen och det var så jäkla kul. Och så tänkte jag att... Ja, men då kan jag göra stand-up på kvällarna. Kan jag kan skriva låtar på dagarna. Mm. Och så började jag plugga musik. Men sen så liksom kom jag djupare och djupare in i den här stand-up-världen. Och det var så jäkla kul. Så åren, åren bara gick liksom... Sen ja. tror jag jag var, jag hade hållit på i sju år med stand-up När jag plötsligt började så här föra in Någon rolig låt här och var Och det var ingen tanke bakom det alltså att nu ska jag bli en sån som gör roliga låtar Och att det ska bli min karriär Men fan, kommer man på en rolig låt så är det bara Ja men då spelar man väl in den Och, så, och nu har det ju blivit säkert 40 sådana låtar och, och sen nu När jag spelar en stor roll i en musikal Det känns mm. som att musiken får komma tillbaka Mer och mer liksom i mitt liv Och jag lär väl fortsätta göra låtar Och jag vet inte om man gör skivor längre Men man släpper väl lite EPS och singlar och sådär Parallellt med standup. Jag tror inte jag slutar med stand-up heller där är det inte så många som har den kombinationen Det finns ju några Men, men jag menar, ni är inte så många Nej, som kör båda. Nej, jag vet inte om det finns någon jämförbar På det sättet att det är så himla mycket 50-50 för mig mm. liksom, att, Och att jag verkligen kan sjunga på riktigt liksom. Sjunga någon rolig visa Det kan ju mm. många göra mm. sådär Men, men äh, musiken är nog liksom en större del av mig Än vad folk har Mm. Hajat liksom. mm. Så äh, det är kul att det blev, om man säger det, en, en, nästan en egen, egen nisch på det sättet. Men äh, det är ingenting jag har eftersträvat eller letat så att nu ska jag ha en egen grej. Utan jag råkar bara vara mm. hälften musik och hälften komik. Mm. Och nu ska du spela Daddy Warbucks, säger jag. Vad heter han egentligen? Ja, Oliver Warbucks Oliver heter han. Oliver Warbucks. Mm. På nöjesteatern Tack. i Malmö och sen på Lådonsbergsteatern i Göteborg, ni kör ju redan i Malmö Hur ser du på, på det Att spela barnmusikal Och får du någon gång då Någon slags humoristisk Tourette att du vill liksom dra ett rott skämt ja. Att det finns ju lägen när det skulle kunna hela, tid, hela tiden kan jag säga Jag får bita mig i tungan jättemycket För barnen är ju där hela tiden mm. och man tar, Ja just mm. men, men alltså vi har ju svinroligt Och jag busar med ungarna Det är det som är så Jag älskar ju att det är massa barn med den här musikalen. Mm. Och nu när jag är 60 mil bort från mina barn så är det liksom, det är ju så mysigt. Alltså mm. de är ju de är från åtta år och uppåt och de sitter i knät och i gulliga. De saknar nog sina föräldrar också. Mm. Mm. Så att de tyr till några av oss liksom och busar och, och leker och sådär. Så nej, de är så gulliga. Man vill bara adoptera dem på riktigt liksom. <laughs> Och sen eh, så får vi köra våra lite mer vuxnare skämt i låsen då. barnen är inte är där. <laughs> kan tänka på det. Eller på repetitionerna. Att det kan vara liksom att man kan släppa fram det så att alla knäcker sig. Och sen så får man ja. gå vidare. Och så. Jo, men så är det lite. Eh, och sen är jag ju faktiskt. Jag får vara lite lustig. Alltså min roll är ju egentligen ingen humorroll. Men han är lite lustig. Och där har jag i alla fall användning för min. Övningen på komisk timing. Men mm. för, för Mr. Warbucks är rolig på det sättet att han är så sjukt torr. Han kan liksom inte hantera barn. Han förstår inte liksom hur man ska. Nu är det att man ska vara lite gullig Utan mm. han är otroligt stram Och liksom pekar med hela handen och rakryggad och Så att det, det blir Roligheter det är Annie och Warbucks emellan för att det ah, det hela, är det. Han är så skev liksom. Men sen tinar han ju upp Under hela föreställningen Så i slutet så är jag Mr. Warbucks väldigt mycket Thomas Järvheden Medan i början är han väldigt långt ifrån mig Hur jag är liksom. mm. ja, Det ska bli jätteroligt att se dig Kan du vara liksom dra pappa skämt hemma och barnen buar åt dig för att det är någon dålig ordvits och sådär. Ja, nu har jag ju aldrig egentligen gillat ordvitsar, <laughs> men jag är uppvuxen med att både min farsta, min farbror och min farfar höll på med ordvitsar hela tiden när man träffade dem. Så att jag är präglad och oväntat Snabb på ordvitsar Fast jag hatar det själv Så att det är som ett Tourette Så att jag kan ju absolut dra en massa ordvitsar Bara för att jag kommer på dem Men jag tycker inte ens själv att det är kul och De är det... jag att hålla inne Ja, de är för... jag att hålla inne Det är som en rap som man måste ha ut med Det är din inre gubbe som är fram Ja, och då, då faktiskt det brukar ju min 16-åring Hon, hon bubba ju såklart De andra förstår inte så mycket Nä, humor liksom. Och Teres hon biter ihop Ja, hon biter ihop Men vi har väl kul hemma Teres är en av de sakerna jag föll för med hon är ju skitrolig Och så förstår hon min humor Apropå ordvits, jag ska säga att under de här 20 åren Jag har jobbat som stand-up Så har jag faktiskt ibland, säg kanske en gång om året Kommit på en ordvits som är så himla kul Så att du tycker att det här, är, det här är riktigt roligt Alltså så proffsroligt Fast du kallas det kanske mer för one-liners. Ja, eh, och de samlade jag nu. Jag har på med standard för 20 år. Så jag samlade dem eh, så att de fick en liten, liten tårtbit i min senaste show. Eh, så att jag hade ett litet moment att nu, nu blir det one-liners. Jag har ju inte dragit one-liners för 20 år. Jag har bara sparat dem. Eh, och det tyckte folk om. Särskilt i Göteborg ska jag säga. Ja, det, det kan jag förstå. Ja. Och det, det kan nog funka jättebra i Varberg också då. Så att, ja, ja, precis. Va, vad skulle du bjuda på någon? Har du någon, en eller två favoriter av dem? Ja, men... Eh, till exempel då, den här, den gav jag bort till Glenn Hussein faktiskt, för han, han var med i en roast som jag ledde. Men ja. han fick läsa den om Frank Andersson då, som tyvärr har gått bort nu. Men mm. han sa, jag fick hem en tidskrift om ADHD, damp ner i brevlådan. Så var det. Ja, <laughs> bra. Ja, precis. I rätt sammanhang är ju sånt roligt. Ja. Mm. Och all Glenn Hussein säger blir ju roligt, bara för hur han säger <laughs> ja, det. Faktiskt, han tycker ju alltid kul själv, så man, man brister ju ut i skratt när han säger något. Så. Ja. Som sagt, det ska bli jättekul att, att se dig på scen om en liten stund här. Och lycka till med familj och övriga karriären. Och sen som sagt, välkommen till Västkusten i, till våren. Ja, tack så mycket. Tack. Tack. Ja, vi tackar Thomas Järvheden för den intervjun. Och hoppas att vi ser honom live någon annan gång. Kanske som ståuppare. Kan vi kan väl se Annie igen. Ja, jag gillade den också. Det var ju lite jassiga låtar och New York på 1930-talet. Och... Ja, ja, den var härlig. Det var roligt. Vi hade ju heller med oss och hon mm. tyckte också att den var jättebra. Mm. Så det är en familjemusikal kan man säga. Och sen tyckte hon det var väldigt roligt att hon fick se skådespelarna och träffa. Vi skjutsar ju faktiskt en, en till skådespelare till själva ja, teatern. Det. Så att mm. det var väldigt kul. Det blir ju alltid lite speciellt sådär när man får se dem privat och sen på scen. Mm. Så det minns jag också. Jag gjorde ju även en intervju sen efteråt med Emily Dybäck som är med i ensemblen och som bor i Åsa här i Halland. Ja, och vilka är det med som är med? Det är ju hon, Nanne Grönvall mm. spelar ju Miss Hannigan. Just det, som är föreståndare för Barnhemmet och sen är det ju då Anna Salin som spelar, och vad heter hon nu då? Hon som blir Annis mamma kan man ju säga till slut. Ja, just det. Är hon hembiträde Är hon assistent till... Sekreterare Mondrian? eller något sånt där. Ja, som Thomas spelar då. <här> vi kanske ska gå över till barnkonventionen som vi går igenom. En artikel per vecka eftersom det är ungefär 52. Ja, vi hade tänkt att lära oss hela barnkonventionen på ett år. Och vi har ju lärt oss... Vi är framme vid nio nu va? Ja, just det. Vi kan väl repetera förra veckans, den som vi lärde oss under vecka åtta. Jag gör det. Varje barn har rätt att behålla sin identitet. Det är lite konstigt ändå, lite speciellt sådär. Att... <går> jo, men det är viktigt. Jag tror att ett namn och identitet det är viktigare än man tror. Ja, så vi får acceptera att vissa av dem kanske är lite ovanliga i Sverige. Att ja, men ändå sådär att identitet. någon tvingas så. Att... Vara någon som de inte är. Exempelvis om en homosexuell människa ska liksom tvingas att vara heterosexuell. Det är också en slags identitet. Man måste få vara den man är. Är det inte det som är meningen? Ja, det, just nu så tror jag att det här handlar om att man ska ha sin identitet, den som man verkar. Eller som har min som farmor. Hon, hon ville så gärna ha en flicka. för Hon hade ju tre, två pojkar och så kom min pappa. Så att. I hela hans tidiga barndom så hade han lockigt långt hår och små Jaha. sån här, inte klänningar, men lite, vad heter det, tunikor på sig. Så att han, <laughs> så att, jag tror att och lite bröt mot barnkonventionen där. Att inte lät pappa ha sin det, egen riktiga identitet som pojke kanske, mm. jag vet inte. Jag är lite osäker på vad de lägger in i begreppet identitet här, men jag tror att detta handlar mer om den juridiska identiteten vem du faktiskt är på Men pappret. du pratade ju förra avsnittet om de här flickorna som behövde bli män, när det inte fanns tillräckligt mycket män i byarna I norra Albanien, ja. i Bergen Då där, tänkte jag är just... att det var en slags identitetsstöld Ja, jag tror att det kan man inte heller tvinga någon till, och det kanske finns en artikel om det, men artikeln som vi ska lära oss nu vecka nio, är så här ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot sin vilja utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet. Mm, och det ska ju vara utifrån barnets bästa om de ska träffa föräldern också. Så mm. det ska inte vara att föräldern har rätt att träffa barnet utan det är barnet som har rätt att träffa föräldern. Ja, och det är ju genomgående med barnkonventionen att det är ur barnets perspektiv Mm. Och det är ju väldigt viktigt. Man kan inte ta ett barn från föräldrar som klarar att sköta om det. Men sen måste det finnas sociala myndigheter som håller lite koll på. Tyvärr kan inte alla föräldrar sköta om sina barn. Nej. Och då får myndigheterna gripa in. Men det är ju rätt sällsynt ändå. Det är faktiskt det. Man hör ju en del saker så kan man förfäras och tänka att fy var hemskt. Men det är ju väldigt sällan det händer. Och sen så kan det ju vara så att... Eh, Barnen har det jobbigt på olika sätt. Kanske när de kommer upp i tonåren. Och då kan de må bra av att ha andra vuxna i sin närhet. Och testa att bo någon helg hos en fosterfamilj till exempel. Mm. Ja, men då ska vi lära oss den, den här veckan. Att man har inte rätt att ta ett barn från dess föräldrar. Om det inte är för barnets bästa. Och om man gör det så har barnet rätt att träffa sina föräldrar. Ja, och i bonusfamiljen så kan man väl säga att vi i alla fall försöker underlätta så mycket som möjligt för de andra föräldrarna. Om de, som till exempel om man vill låna sitt barn eller sitt bonusbarn för att göra någonting. Ja, men det tycker jag att alla föräldrar som inblandade just vår bonuskonstellation faktiskt är med på banan just nu. Ja, ja, absolut. Tycker det sällan det är några problem. Om man inte har planerat någonting innan och så, då får man ju respektera det, men... Mm. För det mesta så går det alldeles utmärkt. Vi ska ju göra en del resor nu till exempel i, i vår här till Stockholm och till Kroatien. Och då har det gått jättebra att ändra och fixa och ja, dona. lite allt. veckor och sådär. Så nej, det tycker jag också. Det är viktigt att man även där tänker på barnens bästa. Och så kan man ju försöka säga till i god tid så blir det lättare med planeringen. Man säger till i god tid innan man kidnappar barnen. Ja, <laughs> just det. Nu har ju Bonusfamiljen börjat sända igen, tv-serien som känns som vi har ett speciellt förhållande till. Yay! Och i förra månaden så har vi ju haft speciella avsnitt där vi har bara pratat om Bonusfamiljen och varje avsnitt. Men vi har inte så mycket tid längre så vi kommer att väva in nu i tio avsnitt så kommer vi att prata en liten stund i vår Ordinarie podd om veckans avsnitt som har varit. Ja, vi vill ju inte spoila någonting. Så första avsnittet sändes den 18 februari, Måndag där och inleddes vid Gugges grav. Lillbabs dog ju ganska tätt in på inspelningen så de fick ju skriva ut henne ur serien så att hennes rollfigur dog också då. Men var det var väldigt fint för att de hann med det här bröllopet i säsong två ja, så det Avslutades är det. ju Serien med ett bröllop mellan Gugge och... Martins mamma. Martins mamma och det var ju väldigt fint. Mm. Så hon och Martin är där. Och sen så får man ganska snabbt se att det har hänt saker i familjen. Och det är att Martin har blivit ihop med Sima. Som ju var Eddis eh, resurs. Sån här hjälpvuxen på skolan. Som är och... spelad av Nur El Rafai. Just det. Och Fredrik Hallgren spelar ju Martin. Och de väntar då barn... Och det barnet får ju då gemensamma halvsyskon med Patrik och Lisas minsting som heter Lo. Mm. Och Lisa vill ju liksom engagera sig lite där då och lämna dit en barnvagn och lite kläder och så. Lisa är ju väldigt engagerad och vill liksom att alla ska älska alla. Så det är ju det är en väldigt fin egenskap. Men om man liksom sätter sig ner och jämför det med sin egen bonusfamilj så, så blir det, lite, det blir lite långt ifrån på något sätt att... Som att jag skulle ge en barnvagn till Helles. Ja, det blir väldigt skumt. Nej, men, e ja, egentligen så är det ju som Lycka och Kevin har ju Helles som gemensamt halvsiskånd. Det är ju faktiskt, det är inte längre än så. Ja, fast jag känner ju inte att jag skulle ha jättemycket gemensamt. Ifall, ifall mitt ex och hans nya fick ett barn, Aha. då känner inte jag att jag skulle behöva engagera mig så mycket i det barnet. Nej, Jag känner inte att det barnet är en del av min, av min familj. Det är min dotters syster. Min dotters brorsyskon-ish, halv -syskon. Men jag känner inte att jag skulle skicka ditt kläder och sånt. Om vi hade haft något barn som var bara ett eller två år äldre. <laughs> du är Lisa i det här, känner jag. Ja. Du skulle vilja liksom komma dit och... Hellre än att sälja det. Eller, eller det jag skulle kunna tänka mig att... Eh erbjuda i alla fall att ge bort så. Jag tycker ju det är väldigt fint i hela den här säsongen. Vi har ju sett hela säsongen ja. men man ser flera gånger så ser man de här crossovern. om man säger så, mellan de olika familjerna där det egentligen inte finns någon koppling egentligen men mm. de besöker varandras olika stora tillställningar och sånt. Det är mm. väldigt mycket så i just tv-serien som kanske inte är alltid i verkligheten. Nej, och här blir det ju problem då eftersom Martin och Sima sen får en jättefin barnvagn av hennes föräldrar och då lämnar de ju bort vagnen de har fått av Lisa, lämnar de till myrorna mm. och då ser hon den där och till och med köper tillbaka den. Det blir ju lite jobbigt en sån där pinsam situation men jag tycker det görs väldigt bra, de spelar ju fortfarande inte för skratt. Det är ju lite halvkomiska situationer men den har ju ändå en allvarlig botten hela tiden. En sak som är bra med tv-serien tycker jag är att det finns ingen som är hjälten eller huvudrollsinnehavaren eller den som alltid säger de bra sakerna eller alltid gör de bra valen utan alla är ganska mänskliga och gör ganska tokiga och jobbiga saker emellanåt och man kan ha skämskudden framme som en del pratar om att man tycker varför är han så jobbig eller pinsam eller och hon det tycker jag är bra det är som det är i verkligheten Absolut och jag som då kan kanske identifiera mig Mer med Patrik än med Martin, till exempel. För jag tycker Martin är bättre nu än Patrik. O oavsett Patrik något. är extremt jobbig. Ja men <laughs> Vad då, betyder jag det? Kan ju se alla... <laughs> att jag tycker att du är extremt jobbig. Jag kan ju se alla de nackdelarna eller de felen som Patrik gör också. Kan du och det? Det kan ju vara nyttigt. Kan du identifiera dig med det? Jo, men till att exempel du gör fel? när Eddie kommer hem och är hungrig och Lisa är hemma hos Martin och Sima. Och hon bestämmer sig för att hjälpa dem genom att ta med honom hem. Och då blir ju Patrik sådär, jaha men det är ju Martins vecka och jaha ska jag hjälpa till med matteläxan. Och han blir liksom negativ till att Eddie ska bo där trots att det egentligen är pappavecka. Det är väldigt taskigt tycker jag, det ser jag ju direkt att så hoppas jag att jag inte skulle ha gjort de gångerna. Till exempel när Lycke kommer hit och sover över. Så säger jag inte, ja men det är ju pappavecka. Det har jag ju aldrig sagt. Nej men jag menar, ser du någon gång att han gör någonting som du skulle kunna göra som du ser när han gör det, att aha, alltså där kanske man inte kan göra eller säga. Ja det tror jag också. Jag tycker det är bra överhuvudtaget att sen så finns det ju saker som jag kanske mer känner igen mig i någon annan rollfigur. och Inte nödvändigtvis en av de manliga faktiskt utan det kan ju vara någonting som Lisa gör som jag också tänker att aha så jag har jag nog också gjort det var ju klantigt mm. eller så det finns ju en historia som går igenom första avsnitten som inleds här direkt med Patricks pappa han kommer ju dit plötsligt i husbil och har ju förändrats och, och Patrik blir väldigt nervös av det här för han är ju lite kontrollmaniker han börjar googla på frontallobs demens och sånt där och så visade det sig att pappan har fått obotlig cancer och han kan bara berätta det för Lisa. Det gör han här i första avsnittet. Han säger inte det till Patrick. Men Lisa kommer ju på honom att ta sån här medicin. Så det, han menade inte att säga det till Lisa. Det bara blev så. Ja, just det. Han har en olaglig cannabis spray mot uh, smärtan då. Sen så gör ju farfan där då. Han gör ju lite skillnad på William som är hans sonson. och Eddie som är hans bonusbarnbarn. Mm. Och det är ju också sånt som återkommer senare i serien. Det är ju inte så konstigt, men man blir ändå berörd. Det känns ändå så här, åh, jobbigt, mm. men... Du har ju också sagt det för, man har växt upp med de här barnen att farfar och morfar så sånt, det blir ju ett steg längre bort. De lever ju inte med barnen dagligen som en bonusförälder gör utan mm. kanske träffar dem vid en del tillfällen och då blir det kanske inte de här jättestarka bindningarna alltid men det är ju fantastiskt när det blir det. Jag menar, din pappa och mamma har ju öppnat upp familjen för mina barn och, och så, så att... Mm. Nej, det känns och, det ju... och även mina föräldrar med Kevin. Ja, verkligen. Och som sagt, jag tror att det har inte med blodsband att göra utan det har just det där med har man känt någon sedan den personen låg i magen så blir det en annan bindning. Men då får man jobba lite extra och mm. bygga upp de andra kopplingarna. Martins mamma Bigge är ju på väg att bli farmor igen här då. Mm. Och hon är ju också lite för på och till exempel ska hjälpa Sima med, med amningen och sådär. Och hon är ju i sitt gamla hus. Det är hon som äger huset de bor i. Så där börjar man ju märka att det kan bli problem också. Mm. Med hennes engagemang. Jag minns, jag bodde i mitt gamla föräldrahem. Vi tog över mina föräldrars hem. Mm. Eller, det var inte mitt föräldrahem, de flyttade en gång så jag växte inte upp där. Men anyway, vi bodde ja, i huset som mina föräldrar hade senast innan de flyttade till lägenhet. Och det kunde ju vara så ibland att mina föräldrar kom hem och skulle fixa i trädgården och, ja, och sådär. Och det blir, alltså det, det var jättefint och jättebra att få bo i ett hus. Men just den, att bo i sina föräldrars gamla hus mina föräldrarna fortfarande lever, det är nog inte alltid idealiskt. Nej, så kan jag tänka mig faktiskt också. Jag tror att det kan vara bra för en bonusfamilj att man försöker hitta ett nytt gemensamt boende som blir nytt för båda. Mm, det har vi ju pratat om. Ja, vi hade ju ingen möjlighet egentligen att flytta in hos varandra och hade tur att hitta det här lilla radhjuset. Du hade också. kunnat flytta in hos mig. Kanske, men jag tror ändå att det Det var bara det är att ingen gillade här. lägenheten. Nej. Och <laughs> och det bara var bara jag ändå, som tyckte om att bo i stan. Det var ändå färre rum där också. Jag brukar säga att jag är född med betong mellan öronen. <laughs> men skogstorp, det är ju jättelantligt väl. Bangkok. Ja, men det räknas inte. Det <laughs> bor fler människor i Bangkok än i hela Sverige. Ja, det är rätt häftigt faktiskt. Mm. Och sen kan vi väl nämna också att Katja, som är Williams mamma och spelar av Petra Mede, hon är ute på Tinder och får lite hjälp med att sänka åldern där. Och hon, man ser att hon har en tinder -date sen, som råkar då vara mat ins arbetskamrat. Men hur alltså den om man nu ska ta något som är helt Det var lite överdrivet. Det, var väldigt, ja. det hade inte behövt vara med Nej. Det var onödigt och jag tycker inte det finns någon kemi och det finns ingen det finns ingen rimhorisont i den relationen. Nej, däremot så träffar hon ju Henrik, sin tidigare jobbakompis som hon hade en liten flört med och han försöker ju nu genomgå sån här befruktning med sin flickvän Camilla. Mm. Och så där finns ju någonting intressant, märker man när de pratar lite. Det var första avsnittet av eh, tredje säsongen av Bonusfamiljen. Och förstod ni ingenting av vad vi sa, vilka namn vi nämner eller så. Så dels så kan ni ju se på SVT Play detta avsnitt som vi precis har pratat om och det så tror jag att de har lagt ut de förra säsongerna också. Ja, just det. Man kan se säsong ett och två Innan. För att har man inte sett det så var det här helt vimsigt säkert. Börja titta på första säsongen ni som inte har gjort det. För det är våran favoritserie. Och man behöver inte vara bonusfamilj för att uppskatta den här tv-serien har jag hört. Nej det tror jag inte heller. Och är ni nyfikna på några av skådespelarna så kan ni leta tillbaka. För vi har ju intervjuat en hel del. Fredrik Hallgren och... Dragomir Medchik när han var med och Regina Lund när hon var med. Och, och Amanda Lind och Frank Dorsin. Och även skaparna Moa och Klara Härngren har varit med mm. i podden. Vi har denna vecka fått många glada mejl och andra tillrop. Ja, det är fantastiskt roligt. Jag skrev det på vårt Instagram att det måste vara vår i luften för vi har fått så många fina brev och meddelanden från er. Och några av er har faktiskt lyssnat på varje avsnitt. Det tycker jag är imponerande. Detta är, det är ju... tid ni aldrig får tillbaka. <laughs> Nej, men det gör ju oss glada. Så vi kommer skicka ut en liten present. men håll utkik ni som har varit duktiga och lyssnat på alla avsnitt. Och sen var det ju en av alla de som hade lyssnat på alla avsnitt som ville berätta att hon hade lyssnat på alla men hon vill inte ha någon present för hon håller på att städa ut. Det kanske är det här uh -huh. kon -Marie grej man ska hålla i saker och så få, om inte saken ger en glädje så ska man göra sig av med den. Uh -huh. Men i alla fall och då sa jag att då ska jag hedersomnämna dig i podden så nu gör jag det. Hej Malin, nu får du en hedersomnämning här. Uh -huh. Tack för att du lyssnar och tack alla andra som också lyssnar. Fortsätt höra av er på mail på adressen bonuspappan.plusmamma@gmail.com eller via Instagram och Facebook. Och vill ni ge oss betyg på iTunes, så får ni gärna göra det också. Detta var avsnitt 91. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt. Hej då! Nu ska jag gå i kyrkan. Ja just det. Det känns så här högtidligt på något sätt. Det är en ny kyrka varje vecka nu inför en kommande konfirmation. Ja. Det är nog sjätte kyrkan vi är i nu. Det har varit lite blandat pingstkyrkan senast. Det var väldigt speciellt, ska jag säga, utan att säga någonting negativt. Nej, det är väl, an det är väl annorlunda. An ja. Andra rutiner. Sen Katoliska har vi varit ja, i katolska kyrkan. Det var, också, det var också spännande. Ja, det är också lite Vi har andra. undvikit de absolut extremaste kyrkorna. Och vi har inte heller varit inne i någon synagoga eller moské. Nej, men det hade varit spännande tycker jag. Ja, just jag just hade det. velat det. Mm. Men det är kristna samfund som ni ska besöka. Ja, är det att man tror på Jesus? Är man kristen då? Ja, skillnaden mellan judendom och eh, kristendom är ju eh, Nya Testamentet. Och ja. det är väl där eh, Jesus figuren är med, ja. Ja, så Men, är det. Men nu måste jag skylla mig. Ja, Hej då! Ses om en stund. Hej!